16. Alle meine Nation betritt das Paradies, bis auf diejenigen, die sich weigern. Sie sagten, O Gesandter Gottes und wer weigert sich? Er sagte, wer mich ansprach, er betrat das Paradies, und wer mich nicht gehorcht, er hat Türen.